10 grunen Alderdi Alemaniarra, Berdeak, 80ko hamarkadan jaiozen gizarte Alemaniarraren baitan zegoen pultsio ekologista politikara bideratzeko. Alderdian ekologismoa eta pazifismoa ziren, baina denborarekin ikusi da nola pazifismoa otanismoagatik ordezkatua izan den eta neurri ekologikoak albo batera utzi diren politikaren izenean. Zergatik gertatu da hau, gaurkoan, austura metabolikoan, die grunen, edo nola ezeraiki, alderdi ekologista bat. Arrastion entzule maiteo, kizan ere, bueno, gehiatetan normalan Gabon ezetan dugu, tagia zanorein arte, oraindik, eh, ban gabo ezetzen zen, arrastiko zeitetan, baina, ya zemla lugu, bueno, oren kurtsoletan hilolan zeitatik zaspitetara, ezetzen da, gure herrengo misioa, beraz, bueno, azibar gara hori aldatzen, ez da, gabo alde batera utxiz eta arrastia ere... Eh. Bezarkatzen, ez? Bai, ur, ur, urte bat behar izan dugu, ez? Baina, bueno, ja... Ya... <güls> Barretaz konturatzeko, baina, bueno. Bai, igual, ja, hasi beharko gara, ez? Ba, pizkat... Egia da, oreindik, eta zairetarako dagoneko gaua, zela. Bai, horregatik aguantatzen zuen, ez? Bai, oreindik batendu gertxake, baina, ja, bueno, a, datu gara, restion, esan eh, behar dugu, eta, bueno, oreindik gorkak izan du moduan, Alemaniara, egingo dugu bidaitzo bat, sai honetan, digrunen alderdia aztertzeko zehaztasun handiagoz. Baina e, bueno, ez da katalitaritatea, astea onaba e, gai haut tratatziko estan. Da. Bai. Ondo dago aktualitatearekin bete betean, eh. Bai, izan ere, bueno, badakizu askotan, ba bueno, gure saiokoak Kapitalismoaren garapena 18. mendeko Hollandan ez nolabaiteko aktualitatea eduki dezake, baina Beti actuala, beti da hemenuno. Igual medio mainstream medio tan snap. Baina gu goazen ez hor korrontaren kontra, ba bueno. Eh... Me alegroan korrontera batuko gena edo, ez? Eta gaurkoan, bueno, gure entzuleak dakiten bezala, segure entzuleak dira ba segurazki, bueno, irrati irratietako ez? Ba, izan dira alemanian, Hori, hautezkunde federalak, Alemania osoan, igande e, honetan izan ziren. Eta gu horren ari da, ba, bueno, ba, gatoz, ba, alderdi zehatz baten inguruko, ba, bueno, lanketatxo bat egitera, izan ere, ba, bueno, alderdi bereziki interesgarria da, nobait esateko Alemanian gertatu dena asalteko. Bai, eta bereziki interesgarria aldaketan diak bizi izan baititu berezorrenatik. ez partido nahiko gaztea da Alemaniako contesto era como no, eh ya son gasteasens, eh bueno, a mí me Berria Gurtudira, es pues vera Gurune Maior gastea eh bueno, gasteagua da, eh baken ez en partido Berria, Antenatifus 2, bueno, partido Berria Gaude baina relativo que alaré Nico Gasteada, ber si Espedearekin konpartu eskero, es una pero automuteko Alder deekin konpartu Bizi izan ditun aldaketak, goitik berakoak izan dira. Ez. Zuka ipatu duzu moduan introan, 1000 behar laurogeian sortu zen, urtadio beharen amairuan, zehazki, kasruzen, kasrugen irian, eta ziren, bauri, eh, iruetamargaran amarkadan, indar berezia izan zuten mugimendu ekologista eta pasifistak batuko zituen alderdia. zen orduan, azira-aziratik, bauri pintzazun den lerroan, natoren kiko aurkakotasuna, gizaltenen aldak eta sakona egin barzela, dakoneko garaio horretan presente zegon kriziekoloikoari aurregiteko, eta bueno egia bada ere gu, gaurkoan, alemanianin gazua aztertuko duguna esan behar dugu, urte hoietan bertan ere Europa mendebaldeko baldeko bestain baterri ere, alderdi berdeak sortu zirela, mm -hmm. e, belgikako amiatzen da laurogoian bertan frantzian ere bai austrian laurogo eta bian herberetan laurogo eta iruan orduan, bueno, kontesto da baina gaurkoan Alemanian zentratuko gara gehiago, es? Ba, gainera esan dezakegu, ba, diegrunen, es? Edo Alemaniako berdeak, ba, daukatelan lobaiteko bereziko tasun bat, es? Be, ba, bueno, ez berdintzen dituela, ba, ez berdintzen duela alderdia, ba, beste Europako beste alderdi berdeengatik engatik, es? Ba, hainik, bueno, esagunuko peresitezunan dinetako bada daukaten tamaina eta gero, bueno, egida politika alemanaren ondorioz, beste faktoreatxoen gaitik ba, bloke politika horretatik alden dudela, es horokorra eh, or mende bateko beste alderdi gehienak bloke politika mantentzen dira, ba, Davies, el reino escandinavo tan er, a escandinavo que ningún día te enfunciones de bloqueka, pues bloque cap, bueno, pues bueno, es que recoblo que tas kuma, bueno, eso no es que gaur, saben de final de la guerra, es que recoblo bueno, pago unético confrontación, todas sus salidas bloqueo y tatic, bloqueoyec a Purcha, es que quiero verres Alemania en caso a sacó una guerra astertzengoa, sinan, ikusi ko guse en Alemania es diren Venetán, existitzen, ¿es? Veres bueno, ahora que ahora planteatzen da coalicio andia, mai gaña andago o da, koalizio handia, bere saugeta bat garren mendean izan da, koalizio oikoena Alemanian, eta, bueno, gero ikusiko egun moduan, alderdi berdeak ere hainbat, eh, espectro politikoko mutur ia guztiekin pactoak egin izan ditu dagoeneko. Ez orduan, agian bada, mende bateko alderdi etatik, pues, en txugarretan eh, zentroragoen kokatu desakagun alderdi ekologista dako bat. Ez ya, ekialdeko Europako Alderdi Berdeen artean ja beste kontu bada. Ez hoyekia, jaiotzen dira, ja ez dau loturarik esker coloturan mugimenduekin eta ordain ormai, bueno, ere zabalagoa dela delaren transversalidad eta incluso batzuk, Ja zuzenan lanaziratik espectroko eskuialdeak kokatzen dira. Vaya suxionismo moduan, bueno, va, ba, Mendebaldeko Alderdi Berdeen artean Alemaniarrak nolabait eh, bakareta era argienean du eta du da, ba, zuzen eskumako hainbat alderdirekin eh, akordiotara, edo saiatu ba, izan da akordiotara eltsen, gero, bat eskuiniko alderdik izan diute, bo zer dut dela berarekin zerikusirik auki nahi, ez baina Baina, bueno, bai, kasuanetan, zentratuko gara Alemaniako berdeetan, bai, bai bueno, oso zai izango litzatekelako elako nolabait hitz egitea, edo sartzea alderdik guzti hauek bai, bueno, zaku edo poltsa berdinean, ez? Eh? Oh, yeah. Andarri, me ha dicho que alguien merece, yo, ha sido Merece con Luque, es, Gyan... adiós Eko... edo Ay. Grun Apuntate en tu gor Delgica en gañera biditubo, o sea, me ha contesto Propia en eh, ¿no? el Alko ganeuk, alko ganeuk, baina, Alemania erriale centrala Europan Europako populatuena Europako lokomotora Eta Rusia Hori da, Europako lokomotora izan da Eta badiru di lokomotora hori apurrat haberi atuta Dagoela orain Pizkat erreietatik ateratzen dagoela Bai, bueno, Europa osuma modua nola diteko kerrizean Ez gera ostetuko duguma En momentuz guazen apurrat historiaga Ez 1921 laurogei garran urtean fundatzen da Eta bueno, 1921 laurogeeta iruko Autazkunde federaletarako Dagoeneko, bueno, ordezkariak lortzan ditu Alemanian euneko bosta behar da ordezkariak eukitxeko edo e, bertako kongreso de los diputadosen ekivalentea izango zen horretan, ez, parlamentuko bigarren kamaran egoteko a miletxean lortzen dute sartzea eta beste hainbat lander edo estatutako parlamentutaren sartzea lortzen dute eta beres lauro gota bosterako dagoeneko lander bateko jesen estatuko gobernuan sartzea lortzen dute eur ikusten dugu bueno, naiko Naiko gora kada, harina ariña izaten duela. Bai, badala, alderdi gutxitan, bat, tirada daukana, eh? Bai, urte gutxuta, ja, bueno, eh, gesenen gobernuan sartzen dira, parlamentuan presente daude, eta ziratik, ja, azten direnean nonelako botere postudara iristen, bi lerro oso argi, azten diren agertzen alderdi barroan. Fundiz, Eta realoak, Fun, fundik edo fundamentalistak, ditzen diena Alemaniako prentzak ziren, ba, eskerreko bueno, ez, sektorea. Zaten zuten, bueno, berdeak mantendu bar gara, gure berezitasun politikoekin, ez, demokrazia errealen alde egiten, eskerreko neurriak bultzatzen gizartaren transformazio ekologista bat aurre gara maten, eta berriz real, realoak ziren, ba, bueno, prentsak realistak deitzen dituen oien ben, eta, ba, jende serio, anarten zuena, bueno, boterean gaudinez ba, eh, guztetzen zaizkigun gauzaz kon hartu behar ditugu ba, onura gutxi batzuk lortzearen truke edo, es. Bueno, hor ja, izenetan beretan ikusten da, nola ba, ez, e, pizkat... Apura sesgoa, es. Eh? Sesgo pizkat, <tose> es, pizkat <tose> es. Es, fundiz oiek, es, pizkat, jarraitzaileak di, es, ajatolaren jarrailtzaileak izango direla. Hori da. Eta realistak, es, bueno, realismoa, es ondo, karo, pudea tzaileak. Horto, hau terminoa dira, normalen abiltzen direna, baina, prentza horakoran. Es bukazkenan, ba, bueno, haio eker txeko, ba, nik egizan gile Angelo-Sahoya behiratuzun dut edo Alemaniako prentza baina itzulita, gian ba, deutxe huel, belt eta hor lakoak ba, beste izkuntzatzen daudenak. Ez baitu Alemanik itxegitene eta duan orko medioiek ba, ba, sesgo, sesgo argi, argi bat daukatetan altzen dutene Alemaniako pues, prentza serio burguesa, ez, ez referentzia modune, eta pardon, ba, bueno, horatzean beti hainbat sesgo daude. Ez eta hor nor nortz hartzen da gobernuan, ba, Joska Fischer, delako la bat gero berriro agertuko dena. Ez eta hizira batean hemen hartzen direnan gobernuan sartzen, parlamentuara altzen, Vaniriasko hasierako Podemosingo gobernazioa ere iteutela. Pues traje era Bilbirrea, maiotendi la bai, igual chandales edo kaleko roparekin. Klaro, apurtzaileak bezala, ez? Horria, eskojo Jonastenedute hoku apurtzaileak. eta gero baia llegegia dela, hasieran eh, Partido Verde badituela funtzionatzeko era desberdian barne mailan, barneko demokrasiari garrantzia handia ematen iotela. Horre, dute a. batean, e, rotazio handi bat autetxien artean, beraz, autetxiek e, mandatu erdian, uko egin behar zioten azira baten posutuari beste batzuk sartzeko, ez zeukaten buruzagi bakarra, ezeketak, bi buruzagi, hori oraindik ere mantentzen duteen zehuz, beraz, hortzeko bueno, kontrapeso batzuk, personalismotik saiatzen dira aldentzen, ez? Bai, hori da, bicefalia bat, ez? Hori da, burra, bueno, bapeneu behar enan txekoan nola baita, bueno. Eta gainera parekidea. Bai, hori da, gizona, tamakume eta tradizional kirea zira baten segon fundamentalista bat eta realista bat. Hori ja momentu bat entekau horrela, bueno, fundiak funditu zituzten, no? Hora da. Hori, Na, pu zi, eh? hori purgatu zituzten piskatxo bat, ez? Baina, zira baten beintzat horren lan mantendu zuten. Ordoan, bueno, ba, lauroke garen amarka nahiko ondo joan zitzaien berdei, hori ba, joan ziren ba, boterekoetak lortzen, e, uneko sortziko mairu ere lortu lortuzuten lauroketa saspian, bueno, nahiko hinda hartzuz igoazen, ez? Baina, ordoan, lauroke garen amarkadan bapatean, bueno, bapatean, es? Eh? <laughs> Su historiko batean hostean, edo? Eh? Baina, bueno, horre ba, berlineko arrezier ba, hori zen, eh? altsairuzko teloia ere bai eta, bueno, Alemanianen unifigazio prozesua eman zen, es? Ainoz patua izan den, es? Eh, oh, Bateratze yeah. prozesu hori, es? Alemanian batez ere ekialdeko Alemanian horos bai, ba, ba, oposik ba. daude Horrendik mapa guztietan higertzen desberentasun hori baina, bueno, mapa politikoan dagoeneko, esbest, matbada ekonomikoetan langabezien eta marri, horrendik gusten da banaketa hori, haberastasuna, gasteko burua baina, politikan desagartu zen banaketa hori Eta orduan hor, hautezkunde berri batzuk egon ziren. Hor, berrena kapuraz, jokuzkampo gelditu ziren eta ez zuten eh, nahiko apoto lortu Parlamento nahituko, baina dagoneko ekialdean bazituzten hor euren kontrapartea Edo, bueno, contrapartea, zeuren, eh, ba, alderdikidak, izango ziren. Hori Ko, koaligatu ziren, es, beste, bueno, ez zan beres alderdibat, bai, ikita beste, bueno, a, beste al, bai, alderdi alder batzuen koaligazio bat zan, es, nona eh, hmm. zan? Bai, fundiz, e, geitamarreko... eh, bai, ez dakit, en alemanes, eh, bai. eh. <laughs> <laughs> lauro tamar ziren ziren alemanes, segetuko nintzen, inventatze, fundiz, en lauro gota man, esan. <laughs> Hori da, fundiz, en alianza noenta, Tinen takti ba, espa, ba, Agian Eta kit Eurekin aliatu zinen Basegoen berde Grupuzkularen ba, Tereki aldean Eta hoiek bai lortu zuten Hore deskaritza Baina mende baldeko Berdeek ez Baina bueno ba, Aipagarria bereziki eh, alian, Alderri aliantza honen Antikomunismo zutsua Bai Bai, bai ekialdeko aldeko zinen ba, bueno. DDRaren kontrako Azko sorturiko listak Eta bai Hori zeukaten Eure doinarria ez Eta hon Oiek bai lortuzuten horretzka ditza Beste ekes, eta ya ja, egizuten horren Ostean unifikazio prozesu bat Eta unifikazio-procesu Erretan ya estatutu bat Egon zen, ya ja, hor, karo, laureta margarren Laureta margarren urteko Porrotor horri ertan, botazuten errua Einen dibatea, ma, fundamentaliste Ekar, eskezu, neurriekin, esindu gaurreragi Eta, ba, ba, ba, ba, ba, ba Horibetiko diatriba, es ba, ba. Zue engatik egon goien, asajaten <t> H3 gabe O da, lortuzuten laureta realistele hortuzten hori denengo garaipena. Eta ja estatutuak aldatu ziren, eta nolait desarrezena oinarri moduan, izan zen reformismo berdea, izango zela alderdiaren gida lerroa. Baina, bueno, ala ere nazi berteko politikan, jarretzen zuten, bueno, natoren aurka goten, bakearen alde, eta bar, eta bar. Baur duan hor, bueno, eh, gen munkole eh, jarraitzen zuen kantxiller moduan, urrengo hau ere irabasi zituen, baina lauro eta masortzian aldaketa batean bat zen. Ja, eh, CDUk, eh, alderrik kristiago demokratak urteak zera matzan liberalekin batera gobernon, eta, ba bueno, eta masortzian, berakada bat eukizuten, eta hor sortu zen aukera eskerreko koalizio baterako. Hor, koalizio hau espedeko germ-herard germ, germ, esroderrek gidatu zuen, Eta berdeak ere, bertan saltu ziren gobernuan. Lehenaldiz, gobernu federalean. Dagoneko estatu batxutan egon ziren, maian lehenaldiz, gobernu federalean parte hartu zuten. Hor, iru ministro berde egon ziren, eta hor, berezik importantena, gero ipatuko guna gaitik, Joska Fischer, izan zen lehenagoa ipatuko gunt Joska Fischer, lehenengo jagezenen, hibilizena hor eh, ingurumen ministro, baurenguan salto eman zuen gobernu federalera, nasi horteko ministro kargua hartuz. Beste bi-ministro nebazetan, baina, bueno, ikusiko dugu Juska Fischer, izan zela importantela. No? Bueno, hori kusten dugu, es, ba, nolabait tipuak, es, ba, bueno, hori alderdiaren barruan agian ez ditu kargu potologak edo boteriko eta importantan, baina instituzioetan, bai, es, instituzioetan, ba, hori lortzen du, es, ba, ba, eh, nolabait Bai, maia, estatu maietan, eslander maietan, gero lortzen du ez, bueno, labaitu, gobernuko ministro, es, o sea, boter instituzional kuotak lortzen ditu. Eta zer egiten du boter horrekin, no? De? Bai, Ba Orduan kontesto horretan, laur eta masortzian, kokatu bergara, hor, eh, bueno, eh, laur eta enmeretxian, okeres banago, hori, hagin azun corka jen gauzue eta, hasten da, bueno, laur eta masortzian bertan jaba zegoen, Yugoslavian, ba, bueno, hainbat gatazka desberdin zeuden, hor, ba, bueno, Yugoslavianen, desegitea des martan zegoen, Serbia alde batetik, Kroazia, o sea, bueno, hainbat eh, gatazka zeuden, eta momentu batean, Natok erabakizuen, eh, bat bertan parte hartza. Kerra horretan, interventzio militar bat egitea, nazio batuen erakundetik, kampo, ez da. Da, bueno, Alemania-Natoren parte izanik, ba, bueno, egia zan, segonberes, eh, derri gortutaba, Alemaniako gobernuak zuen lehen aldiz Hitlerren garai garaietatik es, garaiiunetatik parte hartzea Alemaniatik kanpoko operazio militar batean bueno beharreskoazan es demokrazia <risas> eta askatasuna eramateko guzteliko batzuetara gara claro, ordo nor va bueno eh, alerdi berdeak planteatzen zuela la horretan nosaltiko programan eh, berdeen helburu, nagusia zela nato moduko instituzio militarrak desagarraraztea eta dugun... desarmea martxan i pintxan hori zuzenan, lauro eta mazortxiko hau tezkuntetako programa, hori agertzen zen eta lauro eta bere udaberrian bueno, aziziren hor eh, Jugoslavia bombardatzen zen bueno, ba, azken finean, hori ikusten dugu es? nola baita, ba, alderdiaren prinsipio pasifista doiek ba, nola baita talka egiten dutela Real eh? Realpolitik erekin Realpolitik edero rekin ez? eta esaten dizute bueno, agian, es, erabaki dugu agian Jugoslavia bombarratuko dugula eta esaten duzu, bueno a ber, banik hau proposaten nun, eh armarik mundua baina bueno konmen txitu bueno. nahuzu, der espiga, es? hori oso... <risa> bueno, da oso editorial erekin seriotasun agatik, es? kudeatzaile hon batek egingo lukeena bombak bota <risa> eta hor bereziki ba, Joska Fischer, izan zen horren defendatzea jesu bat, bera bai zen kampo ministroa, baina geda alderdi berdearen dirgurenen barruan ba honek eh, gatazka potolo bat sortu zuela eta berez eh, hainbat kidek ba kongresu eh, kongresu bat deitu zuten, gai autartatzeko kongresu monografiko bat Bielefeld irian egin zen amaiatzenen amailuan lartamiretziko eh maiatzak eta benetan bueno eh, naiko beroa izan zen kongresua hori. Ba bueno, eh imagina tudu za sa egunes. ziren oni controla zen, iendea Biyusi kongresuan margoa botazio ten Joska Fischerri. Bueno, Tarentaniko. Da, Tarentaniko kontuak egon ziren eta bertan Joska Fischerek ba diskurso potente bat botazul. Tapatu zuen senales Alemanian Ba, Justifikatzeko Nazioarteko si, bombardaketau es, eh, Alemanian lehen intervenzio militarra Nazismo ostean Ba esan zonberak ezuela Auschwitz berririk onartuko Kale. Eta horregaitik Bombardaketak egin basituztera eh, Inoiz ez gehiago Auschwitz eh, Genosidioa inoiz ez gehiago Bon, mm -hmm. eh, ber, ma... Bombardatú de Zagún, Serbia Oiga, oiga Era en artean bombardatú Es daitecen <laughs> Bombardatú co-editú ma... Esa son, en mi principio Nagusititud Es dut iñóis que nai Iñóis que es Auschwitz Iñóis que es genocidio rica Iñóis es fascismo Agustía bombequín Compondo que lo dugo Protesta, tean Ahora pegó Mere discurcho histórico Imagínate en dutes Y decir en civil serbia Que sango su Ah, bom. bueno Bueno Cometi tu námoso O yo es Eta, bueno, ba, discurtzonekin, gai, segun aski, ba, bueno, komunikabideen, ba, besarekin, eta inpatmakinari ekin, lortu zuen kongresu irabastea. irabastea. Laureunda berrogetala, kidek kongresuko hordeskarik, gerraren alde, bombardaketen alde boskatu zuten, eta irureunda amazortzik kontra. Oroztean, bueno, alderdiaren eren batek alderdi hau txizuten. Vaya. Ba, hori zik, fundamentalista, que zuten Ba, resulta... <laughs> El Tenonarto, ten ten eh, es un armen cualidad de liberachaya. Es que general no la eh? du democracia parte hartzailea El eh? Tenonor, va ba, bueno, hau izan zen onabaiteko, va verde ikuste rubikoia zeharkatzea Hor arkatzea, eh? ya. Or, no bet ya. esan Horra no la va ya esa de Ah, juten da, ez, eh? oza sea, pixkat erori egiten dela, Bye. baina, bueno, oraindik angeratzen zaigo ekologismo, ez, eh? odai? So, bai, bueno, bueno, aurrera <risa> bakuziko guse, oraindik, kaba campo bombarraketa, ez? Eh? Ma oraindik, uff, internetzio militar gehiago, gelitzazinen gobernorrota. Ah, bueno. Tapin billa batean segretatu zen, ba, Afganistan, eh, inbaditzea eragizuen estatu batuak, ez, eta, kao? Ba igual eh una bakarekin bada dicha pro dichos y galicias enes. O sea, bueno, ha sido a tu coracunda en contra yo ante ba, bueno, va ba, con parte batzuk ere eramu situen horra berarekin, es. Aí Mariña que es Mariña Pues Joska Fisher berarean animatu zen horra joatera atera, hemen egin zuen Mapur Felipe González imitatu zuen ese Alderdi berdea a ver vale, volen, Afganistán. Ya igual Biscata saigu, eh. ya Yugoslavia daukau, tal. Claro, mil os bichos o gaistoda. Bai, Afganistán, <risa> bueno, Afganistán, perdón. Caieru bisamos en Lerengo ya lur invasiva Lehenengoz, tropa alemania rak joango zirela Beste herri alde bat, inbaditzela Karo, ez da, bueno, bodotatzen ditu gor bomba batzu claro, Karbiagoa, ba, bomba batzu da que... Bueno, abioi batzutu da zorra eta Ez a dago a jendea hor, urrean Baina, no? barriztainia planteatzen Bueno, invasio terrestre bat, orra, tropa joatea Berta engelditzea Eta hemen, alderdi berdeak ja, gehiengo Esan zuen, esetxe zuera abonartzen eta Jozka Fischerak esan zuen Ez es basuten abonartzen, berak alde ingo Ah, bueno. <laughs> Feliz González parafraseatzen eta nolabait hor lortu zuen lau diputatu transfugak edo berarekin batera boskatzea espedea eta eta bere gobernuarekin batera eta orduan lortu zuten bundezta jean aurrenerai batea hau plan militar doña horror ba, bi lorpen historiko handi verdei eskertu aldizki egunak ba Alemanian berriro ere errien da bombardzatzen eta in baditzen egotea ez ba ez dago gaizki Mais eh? ba, da es da es Ez da lorpen macal ba derechar claro <laughs> oso reflexivo desgarra egiten zuen honen ari da Oscar Lafontajek Oscar Lafontajen sentzen spedeko burua 80 bueno 90 90 Rehan y Sansen eh, es pedico candidato Ahora, bueno, Andra va a que A esto va a decir suben Et, Ahora, bueno, ahora vamos a decir que nos vamos a Es pedico líder Virtusen Vaya, momento de tener un Gerard Roder Eh, basitzen oso, oso popularra Había usted, es comunicabilidad Gusta, joder, arre rodera eh? Se jatorra pera, Se jatorra den, se argía, se guapua Estaban esperando aquí y Bueno, pues viñico de hubiera candidato Claro, ¿ves? o sea, va patean <risa> Jatorra or? da Claro, aguerzen dado tipo ha eh? Jatorra, or como ah. Comunicabilidad va a bestar dute Campechanua Eta eh, bueno, no es que pero auto biografía, ¿no es? Eh, Autor mi corazón late a la izquierda. Es la pura verda. Se polita. Bai, de bizija onte da. Resan, bueno, estado Burgess en funcionamiento de Olercego, Naiko Honek, eh? bueno, ordan sartu zen, ba, hau, General gobernuburu, au, gobernu au eh, economía ministro, da gero, bueno, verde aquelillos kafichaneta Ortizagoneta, oni ba, que se si ten suben, joder. Va a vera que eran verde Kimpack, tatu verisatea. Vera, pues unlaide, se suen, Bueno, gure eskerrena bueno, Alderdi batekin impactatzen badugu Horreiber matuko du eskerrera go, mantentzea. Claro, no, no la bait, ese pedea da kalador como, bueno, ay, suposatzen da eskerradela, mañe ba bueno, bueno, de no, da... Deno da aquí, goa, por... Mañe, mañe, eh, peso de bezala, peso de bai, eskerra nagoela, mañe bueno, <risa> mañe pizcar, eh, lavandu egiten dira, eh, maay. eh... Eta, onekos kanafonzen, es, bueno, bueno, a berdea kere gobernoa maude... Fidatzen Or... lortuko dugu, ez vale. nobait kontrapeso, bat, es, kontrapeso a Alderdiaren, ba, eskuineko sektoreari, es, agian no la baites aterren. da, baina bueno, eh, gero nekano, bueno, Oscar la Fuentes Sorti, ya gobernuan, gero. <gurrenua> Gero aldegin egin zuen eta fundatu zuen bueno, espederen estizio bat Gero dilingen dagoena, orain egizan gustos Carlos Fontain dago Zara bajen egiten aldertian, zer beren mazte berriada O sea, bueno, kulebore dago atxetik Baina, bueno, bueno funtze eskona zen, berak zen esaten zuen Azkenen, eske, berdeek pasatuz dela eskumatik espedea es Esaten zuen berak, flipatzen zuen, hau jo eskafiz errekin Zela, gerraren babesle handiena O sea, quien genera genera Roder, se habla como es alancha, tío, ¿no? A ver, bueno, a ver, bomba, claro. Claro, o sea, veneta nadie. O sea, au... claro, o sea. o sea. Es que Igual gaizki gelditzen gara, ez? o sea, es que es muy va va rimar de bomba, nada. No, la veba, bueno, se la machutan, es, eh, ora aldaket aldaket, a ver, Joska Fisher Bernarius amaitzaren apurbat leengo etapa au, ni ken aipatunen bere biografia labur bat, Naiko antzeko dako beste atzukin eh? nezez, Joska kafizer hau bere garaian hirurokoeta bueno, zorziko um, giroan edo politizatu zen, giro mautetan, ultraeskerrako giroetan, ez eh? bakkan borrokan askotan ibili zen, eta bar eta gero si vaya... acabas captar tus sueños <risa> cada claro, uno que vamos pues, que me da biografía que se las cuenta en el repicacho ¿no? va ni notas chico kumea quedó casualidad es eso en la sorbona ni casi <risa> es vaya, bueno o solo alguna ser Daniel con, con benditená este, Daniel en rojo va uno de este estilo con pertsona eba, eh? tendela si, non so, so esker tierra, eta que no papotean, bueno, mm, or Ui, va. Vira, viraje nato sale, Ui, ultra escuinda, rabella katudela. O, o sandía, eh, a ver, hau kegida es dutela es ultra escuñera kon pausuen estilo Germán Terz, eta oiek, baisik eta ultraliberalismo nato, otanismo, na, extremo centro, deitzen den unide, eta, eta, bueno, joska fizeren kasuan gañera, nire ere goberazte eta pura to libler, eta, bueno, eta jera desroder beraz, Pues Careta que anduzden en la bat. Estáis en Instituto yo super chungo en asesoría, que ya saben, aún usanse, adividez, Albright Stonebridge Group konsultore bat eh, gero Siemens BMW, Deutsche Borseko asensoreare bai bueno, errederdeiten zuten eh, autocancellor eh? zelako sakala hor bere ekonomia eco, plan gintza diseinaten zuen Volkswageneko ejecutiboi <laughs> <hai> bat hau <laughs> ja, pues gero ere jos kafisen, no? gora dezagun balderdi perdeko pertsona importantetan dago batek gero bimila mederatxia mitzatu zuten egiteko oleodukto bat, nabuko o le ducto an asesoreis ateco. A ver, <risa> ver, ver Niki, imagínate guerra bat, ¿es? O sea, Ha, egiten du zurean apuestoain, bueno, erabaki horra ez Gerra baten alde. Gero merezio zura. Eh? Gero merezio zura, <hazum> bai, neke imagina tudor badagoela norbaitatzenan, es, <hazum> pues esatzen du la jode, servicioa, <hazum> <Zerbitzu, hazum> serviciouna gentiak ditu. Zer dio publiko gain, no? Oh, ez yeah. da osondo sertan alko duen asesolatu Nabuko oleductori, baina egiada sei digituko soldata tagoat, izan da ukola. Jode. Horria, ba, mundu. Ez da uche, ez da uche, na, meita da ben asko Ezaten, Europar bat asunak, behar kolukena, arsenal nuklear bat. Nuklea, no sé. Nikus da, pesean, kodako, Iugoslavia, nondegozen mubardeo, baina bomba nukleara queukinda. Claro, eh? eta, et, claro, eta bomba <risa> nukleara <risa> queukinda. Orako gano, no, no bento pacificatu. Hombre, no, belgrado asco se del lauago ah, gel dituko san. Hore sen Auschwitz gehiago erik egon goz, eser, bombazo bat. Baina, eso lo derren gobernoak, ez zuen makarrik, bonositu, makarrik herrialeak bomba erradatu bueno, eta invaditu. Beste, hainbat bat neurri ere... Egon ziren ekonomiko eta sozial Naiko Eperdainera ondoriak utxituzten politikak Gorka gien txuka txuk saldu ditxakezu Bai, bai, karo Hor, errederen garaian Gertatu izan zen, nahi izan zen Ba, bueno, bateratzearen ondorioz Alemanian Bai, Gonzala, crisi ekonomiko Bueno, crisi ekonomiko bat Iberes eki eki aldean Bai, beres eki eki aldean Bueno, eki aldea eh, zuntzitu zuten <risa> Ekonomiko ki ba, geltituzan hori Zarraskitua, eh, basa mortu bat bezala eh, Mendebaldeko emprese bueno, Eta beste hainbat bat Pirata eta mafiosok ba, in, Industria gustia ba, berreganatu zutelako Ezarri eh, zutelako Capitalismoa, ba, bueno Xok bezala ez, baina bueno Kasi-kasi Et, eta gero gainera, eh bebai, Markoa, Markoaren balioa ba Mendebaldekoa eta Ekialdekoa, ba, bueno, de eta esa, era bakisu ten bebai bateratzea, es, esatea mm hau -hmm. ba, berdin baliokogu eta claro, horrek isugarri kaltetu zituen ba, Ekialdeko esportazioak que te gusteori eta bueno, xeghar eta ba. Bueno, ordan, eh desastre utza iansen. Eta Horren ondorioz, ba, krizio ekonomiko batean e, murgilduzen Alemania eta erreder izan zen, nola bait, jarri zituenakor neurriak ba, Alemaniako mirari ekonomikoa, ez? Gertatu al, zedin Eta zaintzuk ziren neurri hauek, ez? Neurri, ba, bueno Neurri honnak, ez? Neurri langillerian aldeko neurriak, ze azken fiñan, ba, akigu, SPDA, ez dala, pues langilla lerdia socialistike eh, deutxo ocho partáis y sin manera de dicho. Es que en fin, ni se ha creído, ¿eh? Claro, Bueno, marchan jarri zituen, va. Au, esan beharra dago, lehen aipatu dugu, es ba Volkswageneko tipo batek diseinatu ziola politika ekonomikoa. Baina langileen aldeko La ginear, ja. bai, bai. Volkswagen da, bueno, herriaren bagoiak, es. Bueno. Bai. <laughs> bai, bai. Claro, ser sainsan con tu Ba, bueno, eragakizuten nondik, ez? Nondik eh, lortu dezakegu ba, Alemania izatea kompetitibua izan ere, alemaniar nolabait, alemaniar ekonomiak beti eukidu izan ba, du izaera oso esportatzailea es? mm. Alemaniak eh, lortzeko ba, nolabait, ba, superabitak eta abar, ba, esportazioetan asko, ba, asko bueno oinarritu den herrialde bat izan da historikoki baina errederekin horik, bueno, horrek joko zuen nolabait gaiurra, ez mm -hmm. eta nola lorrtuko zuen nau, pos pues alde batetik? lan baldintzen kaskartze batekin, ez? Ba, Landia nebriona, ba, soldatajea edo bai, soldatajea eta bueno, ba, batean ja. irabazi handiagoak enpresak, ez? Hori da. Eta ba, nolabait land munduaren malgutze batekin, ez? Ora gertu ziren minijobs famatuak, Ora, famatu, eh, bale, Krisi ba. garaian, ez? 2008ko krisian garaian. Ju, Jubilatuen jakoak era, si no Hori da. Pues, chiakinen llegatzen, Hori ba. da. Venga. Venga. supermerkatu batean hori da Biorducho egunean edo la coso de Zerac, ¿qué tal? Bae, serga tíkes. Eh, gero bebai, sergak jeitxin, ¿no la industria Industriandiei. Mm -hmm. Bueno, batez ere, Industriandiei. Boswageni, seguro es que... Bestei, <risa> pues, <risa> beste <risa> pues agian de en Dachau bat baldin zure ausoko eskin batean... Horis por... da competitiva. Horis da competitiva. Bano, Boswageni, BMWeri, eta empresa guztiabuei, Stellantisi... <risa> Auei, tar... bai. Auei, eh, sergak jeitxin. Eta gero gañera hau oso kritikatua izan dela e, bueno, orain, es? oraino partean, baina bere momentuan supongo, ba... Txalotu, txalotu izango zela. E, izan zen, ba, nola bait, Alemania, Alemaniako industriak behar zitu dela, es? E, Hainbeste baliabide energetiko, es? Ba, pentsatu desak egu, ba, e, Alemaniako batez ere esportatzen dituen produktu direla autoak, edo autoen uh -huh. komponenteak, es? E, makineria, eta produktu kimikoak. Orduan, hiru produktu hauek badira energia kontsumo intentsiboaren, ba bueno, produktuak, ez. Orduan, ba momentuan esan zen, oye, vaya erosten diogu Gaza errusiari. Sovietar batazun gaiztoari, sagertu da, es? Orida, bere gara ja incluso erosten genión, Sovietar batazun gaiztoari, gaza, eta petroleo, eta hori orduan... Rusia libre, orain errusia librea denla, es? Orain, orida, capitalismoa... Gara jo ratainak Putin, hongo zen, es? Bai, ouais. or bimilla... Hor indika orja torra, es? Orra indika nesen monstru gaizto gates, eta orduan, esango, esan zuten, jopo, huasen egitera norze stream bat, huasen egitera venga, esportatzea gaza tope... Oso verdea da, gaza gaiena portatzer gaza ez Errusiatik baliabide energetikoak errusiatik be tope gaineraun merkea da prezio egiten digute, lagunak gara eta, eta superodo eta horri esker eman zen mirari ekonomikoa. Ez mirari Alemaniarra Erroder eta fish eh? es Erroder eta fishri esker noit. Hori <laughs> pentsatu dezakegu ba, bueno, e... ba bere momentuan barne produktu gordinaren Alemaniako barne produktu gordinaren erdia, izan direla esportazioak <gülüyor> e, automobilaren industria da barne produktu gordinaren euneko 6. Alemaniak baitu ba, sortzireun mila langileen guru daudela hor ba, automobilaren sektorean lanean, beraz, bueno nolabet, bueno, mirari ekonomiko hau, ba, errederri eskertu behar diogo, eta Putineko bai eskertu zion jarri zuenean Gazproneko kontxeari bezala lehen <laughs> apatzeko nomazan joska fisera, geukizuen ba jubilazion bat, ba, bunez, roderere zen atzean engelditu ez, berez, eh, ustud eh, Uk Ukraniako ez gerrak ki, gerra, le lehenago edo bimila malaban hor, ba, bueno, asizirenean ataskak Ukranian eta bar, justu roden uste dut jaibatean, seguna San Petersburgo nedo lako, bueno, beti, dela, esbain, hor, bat beti ikustut eufamistikokin abiltzen dela hor harrabat zuten, ba, bueno harreman osuna gintzulelako Rusiako oligarkiarekin ez azkena ba, e, bueno, izan ere hor hasi zirenean ataskak Rusiarekin, erreder izan zen aotsoietako bat, ezan zuena eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, Benzat, bueno, gobernentia, gobernentia, porra, baseukaren. Bueno, bai, bai, bai. <laughs> vale, bai, bai, bai. Baina, bi legislatura tenegoen ziren, berdeak eta, eta esroderor mano a mano, baina ja, o sea, momentu batean, ba, bueno, ba, skundak, galdu, si tusten, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. jokuan, es, beti aldaketak eto arregatio, es, boskartzaileak, beti bilatzen dute, produktu freskoago bat. Hor, eta horak atu zen, Angela merken es, eh, eki aldeko lehenengo... Kantxillerra, unifikazio ostean Hor, espedearekin batera, eskualizio antibatean. Gero berriro Angela Merkel egon zen, ba, liberalekin. Gero berriro e Angela Merkel espedearekin, es. Baina hor tartean, bueno, berdeakera, asizien ikusten orduan, baselan, espedearekin bakarrik, igual, esokaten, gobernuna gobernura, sartxeas. Eta hor, ziren hainbat estatutan esaten, bueno, pues a ver, espedearekin bakarrik, ondo dago. Baina, CDUarekin arekin, Cristiano Demokatea, Aero beto, egon daiteke ez. Eta hor ya ziziren, baden buten bergen eurekin akordioa giten, esgelfein -es holstenen, ene bai. Eta hor ziziren, bimila marrekoa markadan eh, berde quezuten lortu, gobernu Federalean egotea, ves, hain batetan zaitu ziren arren. Bimila masaspianon egon ziren, eh, CDU eta liberalekin bau, bueno. ez onzer gauza eskeintzen, gobernu era unzi, si zi esaieten, es, eskera, ba, bau, bueno. liberale liberalek adizan, eta hor duan, bako lihezio handi bat einbait zuten berri loma, ba, ya, bueno, berde aizoten, praktik ba, bueno. E <risa> la U Champonen truque uno musalzen gobernuan gobernu pues, ez arteko ez bai hain bat ez taun bailor dututen un erematenan más e estatutatik 11tan egotea lurtu zuten eta orba bueno va ba, moto guzito con micotekin vaikialdean ba, dilinque fuerte dagoela va pues, ba, bueno, va ba, dilinque oye, ta socialistaekin e eh, egoaldean CDU fuerte dagoena pues eurekin el eh, libera la que eres artuberdinaro garona pues perfecto vale venga zen <risa> bater eta geiago obeto <risa> Orduan, bueno, horrenla ebiliziren Inquestetan, bueno, ba, gora beratxu, batxuta nobeto, bestatxuta txartuago Baina, baiuan zirela hor, eh, tartean, botere ekonomikokin Harremana ya, ba, fintzen, ez? Eh? O sea, duratik usen honen, eh, azira baten, ba, jozka Harremana ozonak egin zintura, baina eskaren jozka fizera por bat Posibia libre, ez eh? berak, ez bueno Bermatzen zuen bere ongi eta alderdi berdake zuen Ainbesteko koneksiorik egin botere ekonomikokin Baina, bimia marreko amarkadan Eh, gobernu fed, eh, regional, bueno, estatu gobernu gero eta lagutan sartxan ziren egin, horiek estutxe joan ziren, eta estrategikoki hori eh, alderdiak eta bere fundazioak eta, bueno, planteatu zuten, eta asiziren hor, fundazio desberdinak sortzen enpresa eh, munduarekin arremana estutzeko. Ezeko, bueno, uh, eurek asiziren gero eta argiagoan ar ar ar planteatzen, askundea beharrezkoa zela, eta egin beharzen zela transformazio ekologiko-teknologiko bat baina gauze jarretuko zutela orduan arte moduan egoten ez eta azkenean, bueno, bideorren oztean 2008 bat garren urtean ja Angela Merkel jubilatu zen bai, erabakitzu zen ja naikoa zuela bai, egun zen hor Amasei urte Ez <risa> dira, dira gutxi hainbat bikote desberdin egin hor gobernuetan Eta ja momentu baten erabaki zuen eh, nahikoa zeudela hiru bai, koalizio handi, liberale hortik Eta dan bal, lider Igual, igual ez izan usaintzen, eh? zetorre <risa> zetorrena naez Eta aldein zuen Eta duen hor, bueno, ZDU bueno, Kandigatogarrik atterasun momentan Eta hor, espedeak lortu zuen Autezkundeak irabastean Mila hogeta batean Justo, justo, egin azan beri historiako maitxatxarrenetakoak, uste dut, baina bueno Bai, baina bueno <risa> oraino bet, oraino Beti duaz marka beti txarra, obeten, Eta orduan orasizien gobernu gobernu elkar esketa, que esor va verdea, kasia atizo den superpres gobernuan sartzeko Eman edo zen o sea. gausa, presgaude Mesete <risa> Utsi guzu esarten Liberale korbuen, no? Ipinsituzten baldintxan diegoa Baina, bueno, bueno liberaleak ere ikusi zuten Bimila masaspean gobernutik Kampo geritu zirela Eta, eskenean bueno, Gokotxu zeuden ere Eta odan egin zuten eh, Semáforo koaliziva uh -huh. es? Espedak orria Larainjak liberalak Eta, ba, berdeak gure Dikrunen maiteak, es? Eta non egin ziren euren bigarren Etapa Gobernu federalean Ez eskenan fondo geien mugutzen duen Oietan kamarakeien erakartzen dituen gobernu horretan Eta beraz, geien guztien zain Gobernu horretan es. Hor, bi figura importante batu garritugu Lehen Joska Fischer bakarik batu dugu Emen ja, ba, bueno, bi figura importante Agartzen dira Alde batetik, eh, Anabela berbok Bueno, ez dakit osondo eh, Esan dudan, baina Hau emakume hau, izan zen 2000 batalatean Berden kandidato nagusia Espitzen kandidat O Robert Habeckekin zen poran disputa, hor, bueno, con Alzasta, la Lortuzuna que eran Berak. ta cantia tonousia eta horzean gobernuan eh kam, ministerio Lortu Lortuzuna, Joska Fischerren bidea jarraituz. Hori Esan dugun bezala, aurretik aipatu dugun bezala, es, eh bueno, Alder Diavada moduko bat eta kasu honetan, es, bicefalia horretan ba zeuden, ba hauek, es. Anabela Berbock eta Robert Habeck. Eta oh. baino Anabela Anabela first. Bai, bimia gotatea nortuzen, berak, leren golloat eta beraz, leren gore berari busitxe ingo duguz, berada, da ministro, errobe jabek gero kusikogu dela ekologia eta ekonomia. Ministro, alba, azgaitzen anabelarekin. Bai. Anabelaren kasuan, zu kondo esan bezula, eh, bueno, esango nuke badala fiskaen, Mm, de Garrenbercio obetu bat, Vale, vale, vale. Va, Severes, va, bueno, bah, así que eran, bueno, esa te, esa de su ministro bat, bueno, pues a remanona ki ber pues bueno, este Real de aquí tal. Eta claro, caso honetan, bueno, así que eran, bueno, pues el gobierno han undo, esa que baño, esa visita oca, oficial la carrera. Visita sí, la carrera. Juan, baño, Juan, ¿eh? Son de Arrerak. Mea caro zer gert gertatu zaio gobernu hori zer gertatu zaio ba beraiek gobernuan zer bitartean hasi zalla ukraineako gerra hori da hori da aukera bat ana benlarentzako ba bueno eh, destacatzeko es bere protagonismoa egitzeko eta bueno zer uste duzu eh, ba, esango zuela emakume ba ba es bakeneralde alde. salderdiaren bueno pasif bueno ikusi dugu ba printzipio pacifistak es nolabait kanporatuak e, izan direla aspaldi es diegrunetik eta tipa hau egonda minuto zerotik, esaten, ba, e, Europa gerra da, dagoela, es, e, Rusiarekin, hor e, eukraniari eman behar zaiola, denetarik armak, dirua... Pena bat eh, dela Alemaneak arma nuklearrike esu bitxas, bestena emangolizki hori arako bere, bai? <laughs> segura eski. Eta, bai, bai, denetarik, hau izan da, ba, nola bait, a, Europa maian, eh, Europa mailan esaten duzula, bueno, Europa, <laughs> sí. Europa, Europa denak amen, eh, tontoena obispoa dala, ba, Europa maian izan da, eh, ahotz beligeranteenetako bat. Ezaten, behori, biziraupen gerra bat dela, eh, borroka borrokatu behar dela pues, azkenengo Ukrania arte bueno. Bai, bere, esaldi famatutako bat da, eh, arma bidalketek bizitzak zabaltzen dituzte. Hori da, hori Europarrak. Euro, bueno, Europar bat ez unekoak. Kal, Europar bat ez unekoak, bueno, Ukrania rak ez, eh, bueno izan direnen zor, bapizka, ai, bai, lasai, zuek egin guerra, es e Rusiarekin, utxiko dizue gulagero esartzen Europar batazuna, eta otan era, bai, nahi baldin baduzu, eta... Malenengo azkabatu errusia, eskabatu errusia, eskabatu errusia, bera, bimiego tamien, esan zuena zen, altu baxi erla urratzak, Errusia arruinatxeko. Oh. Eh, eh, eh, hori da, hori da. Exaten, bueno, pentsaten baldin baduzu, arma bidalketa eta guztiago, beres, Europar batasunari oso ekonomiko ekonomikoa, ateratzen zitzaioa, bueno, azkenean, zer da, diru hori, ez, dala, inbeste kontuen hartuta Europar batasunari nabaraztasuna, eta azkenean zerruitzu egiten duela, es, badagoelako errusiako ejércitoa hor distraitzen, errusiarrak iltzen, errusiaren influenzia mermatzen. Hori da, hori da. Eta gainera, bueno, industria armamentistiko gari, eh? Pues hombre... Irabaseak ira handitzen dintu, eh? Hombre, rein... Atiruari ondoin bertituta dago. Sartza atirua, osasungintzan, eskuntzan... Zertarako, dirua, batatxa, zertarako. Arma industria berriz, jo, helikopteron batzukera ikitzea, eh? misilako batzuk, eh? Joder, reinmetalekoak rein egongo dira, superposik, espanzer berri bat diseñatzen hor, venga, ba, blindaje handiagoa. Bai, bai. Baina, bueno, eh... Nolabait, hor, onrik, ba, no, bueno eh euki du ondorio batzuk, ez? eh bebai gehitzen direla, orain jarraian itzaingo dugun Robert Hawke eh Hawkeek euki duen, ba jarrerari, izan ere pasifismoaren desagerpen osoa, ez? eh berden eh zeratik, es eh Bai, ber ez orain batu da. eh inkeesten anavera Alderdi Berbek berdeko boto maiet direla gaur egun Ukrainara armak bidaltzaren aldekoenak Mai, Osea, bai bai. Belicista na que un eco 2018 a Legoke, bueno, a dago, beres, armak bidaltzarekin Ukraina. Hori bai. Guerra la yoateko Baker 9. Hori bai. Hori ja, eh. Orei, a ver, bueno, a ver. pacifista que dirlo o... de... <risa> Claro. Odan bueno, Robert Hawke, pues, eh, bueno, postura horretan, eh, baina ere apur bat, claro, sentzu ten tener er, a Rusia arrunatu naiz untela. Ahora no hay tengo contraparte ere en Cardiffues. Bai, hori da. Bai, bai, bai, ze Europa B ez da gozo ondo, ez, bai, erruinatuko e, du Europa, baina, bueno, zube bai, igual zure realde, zau, orain ikusiko dugun bezala, gero ikusiko dugun bezala, bapiskat, ez, gain beran sartzen. Izan ere, bueno, haipagarria da, hauek bi gobernuan sartu zirenean, ez, jabek eta berbok sartu zirenean gobernura alderdi berdeak beres orain badituela beste bi buru bueno, la burua, candidato que se ahora bueno, Bueno, eh Javexuko ondas bez, eh, bezala bada dusun bez ekologia da ekonomia mi, eh, ministroa ez eta hor euki du ba nolabaiteko tal kasonatu da ez askenean aurrekoan esan du esan esatu bai eh bueno pacifismoari uko egin diote jode baino alderdi berdeari ez diegruneri del dituko zaio ecologismoa ez ecologismoa geltiko zaio ba bueno kontuada gerragatik ez ba bueno hor bat batean Gaza... Bueno... Rusiatik zetorren Gaza... Bueno, kolokan gilditu dela... Estatu bat okorrebenta zuten... Nord Stream, eh... Hori bueno, pale batek... Pale batek <laughs> er, talka egin zuen... E, ba, eta, karo, zer gertatu da... Ba, esan dutela, bueno, karo... Nuklearrak itxi dugu... Eta e, itxi ez direnak... Ba, gel, Uztu gelitzen dizk... Saizkiela bi zentral... Eta hoiek, aguantatuko ditugu... Baina karo ez digu ematen. Ez dugu ematen guk e, daukagun energia kontsumo intentsiborako eza ikusi dugun bezala e, mirari ekonomiko Alemaniari ez lokomotorak behar du errega askoimerk e Erregai merkea errega e Bere industria konpetitibo mantentzeko. Eta orduan zer egin dute ba, bueno, esan dute. Bueno, pues, ez baldin badago gasik? Zer ser, ser dakagu, alemanian, Alemaniaan, es? eh? Zerri esker sortu zen industria Alemaniaren industria. industria. Pues ikatzari esker, eh? Es? Zetarduen sant, venga, pasa nenmen, pues avalteraberriro berriro ikatzarretzera, venga, a tope. Eta hor karo jabekek euki zituen talkak Aktivista ekologikoekin eso. Claro, eh? ecologista macho que suele non do un tuber magistral la, verdad. Real política en Edward, en lo bueno, jabetuz den protesta, eh? Hor ba, bueno, urteak dara matzate e, ekologistek Alemanian protestak egiten meategien handitzearen kontra. Eta bere orko borroka adirazenetako bat edo zonatuetako bat da lutzerat herriaren borroka. Izan ere or, orko meategiak dira, e, bueno dira zuloak ez dira zunloak. Meategi irekiak dira apuratemen e, ba, gaiartakoaren gallarta, estiro gordonolere ba herriak jaten doaz. Eta bueno, barko, ba, bizi lagunak, gehi ekologista ketar orra barko protestan zeuden. Claro, ella con movida, eh? bota berbaldin badute ba, eta katsaustia te... zego. <laughs> Gañona bueno, clima la realdin quando estu Orduan, ekintza eh, ekologista ketar den ba, eh, zen muga bazela, 1,5 graduko temperatura igoera kini nahi utzi ber eztiola, me hori ustiatsari eta sentzera lutzerat. Erria Jan, bertako protestetan adibidez bideo bat asko viralizatu zen hor eh Beregarai amai. Bai, bai basatzinguruan monje moduko bat, monjeen zitakotipo dan chat zen eta polizia hor jauste zen eta bar. Bai, se bueno. Orokorran oro antidisturbia gozu blindatuak. Adakate armadura oso handi bat, o sea, normalean norbaiti denuntatzen diotenean es, ah, oh, agredidoan polizia asti ez da tal, hori gesurra izaten da. <laughs> Osa, tipo horri ematen diosu bate batekin Eta ez du esero sentitzen Desde logo Alemaniako video horreta nik usten diren horiek Baina, hain blindatotas hijoasen ez Ba, satxartean, ez inziren ondo Ondo momenti, perdona Eta, hor zegoen ez, fra, fraile horit Ba, bereiktoreatzen pizkatzokat Tantzatzen <risa> sevillen, no ez ba, bueno Odan, Robert Javek, joan zen bertara Ira gartxera, ba, bueno, horreira jongo zera Mea terri hori, lutsera terria Pikutera jongo zera, baina Au, albiste hona zera Klima aldaketaren aurkako borrokarako Izan ere, paktatu onmen zuen e, ikatxe enpresarekin aurreratzea txea termiken e, itziera. Ordurako bat zegoen ira erratea, itzi behar zituztena, hori aurreko gobernuak ako, e, adostu zuen zehuzer zen. Eta Robert Jabekek irabarri zuen bertan, ba, bueno, bai, lutzerat sakrifikatuko zera. E, ongizate Alemania eraren truque. O sea, Ikatsaren jainkoari, es, sacrificioaren <risa> <eren, eren, risa> sa industria alemanari sacrificioa, baina horren truke 1100 tonela CO2 ekingen izango litzuen negosazio batean RSV enpresarekin, bueno, eh, ba que de, no doartu, hau, eh, menor, ka, ya, bueno, aurreratzea IK IKatsaren desagrepena Alemania. Horin da gurezun 1022, no es que iba ecologiste que no sondo hartu hau, hembat protestagun sinen menor que bauno. Bera, orain guztienen gainetiz egon, eta berak bihotzean alemaneako interesa bakarrik zeuka, nes? Zerratzen daba, bi miliagota laura, dugu madago, horko ekaina partean, eta zizan iragatzen, bueno, bi pues, miliagota amarrerako Eh, iztena, zentra, ikaz zentrala, pues... Esera. Igual ez ez Ez era oso realista Ez hori zera igual fundi, ah, fundi, eh, que zaten zuten zuten zuten Ah, oh, harida Ez Esis... ez... <risa> Na, ez da, bueno Hordan, pues jarraituko zutela, berdin, berdin, Bueno, que... Bai, industria eta ikatzaren jainkoari Pues borain dikaren gusea geha etzen zaiolda ez, eta... Eta klima aldaketaren kontu hori, pues dela, pues, hipi... Kolgatu bat zuen kontua Ah, oh, harida Jende sello bat akila, ekolóxicoena Lignito me ateguí Dilela Es right. que en no, Va bueno Economía O sea nacional Dilela pues, Producto local ahora, ahora Bueno es que en fin ya, Claro Pensad tú De esa Un ser Da casa Se, En no, su gallego, en casa, Es la casa, en... De la Torre En gas Fracíñeco Gasa Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y Eta horda, bueno, hori ikusten dugu zean ekologizualen batetik ere, gobernonen balantzea ez den oso zona, baina beste leku ere hori ikusi aldugu. Izan ere, aurreko gobernuak, eh, angela merkearen azkenengo gobernuak, ba, eh, klimaldaketaren aurregiteko lege bat zuen ipinizuen martza, ba, bueno, ba, eh, ortsimuan ipintzen Noizko hortuko zien zeru misio eta bar, bueno, plan batzuekin eta hor berezik gaitpagarrena dena eta polemikoena izan dena. Gobernu honetan da ezarrijotera ministerio bakoitzari helburu konkretu batzuk. Non labiteko presio bat ez ministerio bakoitzari es eta don Alemanian bon ba, bueno, hainbat emisiio berantzaioan dira, Bus, industria naiz ez berantzaioan da, ba, bueno, industriabera ere berantzaion da baina bi sektoretan ez dute lortu emisioak beher jote. Atlantikaikuntsa sektorean eta e, bereziki garraioaren sektorean. Hau, Europaan zehar gertatzenan ni den ze da hemenen eba garraio emisioak ba, bueno, gora goradoa zela eten gabez. Eta kassu honetan gobernu honetan e, zeinzen garraio ministroa ba, garraio ministroa alderdi liberaleko kideoa zen. Alderdi liberara, kontestu hori mitzarenguren txuleak da alderdi ultra-kapitalista eh, bat bueno, Alderdi vai. gehiena kapitalista dira FTP-ak, alderdi liberarak, ba, bueno, mu guztien ditzen dute ba, bueno, Serrak kenduna dituzte, guztia liberalizatu, rekortan leku guztietatik Bueno, hori da ideia ez eh? Bai, eta orduan abok ere, pues, klimataketarenak, ez dute, pues, gutxi gora bera, berdin dira Bostaz horadira Bai, que los numeritos, ez, eh? hor era bur burtzako zenbakituek burtzeko esdigo honun arikein yes, kremada keta zenbakituek zen esate dutela esex <risa> gure jainkoa emestado gaint catch jainkoa pues sabe que diruaren jaingoak dio clima aldaketa ez delagia eta orduan garraio ministrone pues ba, bueno es un emisioan jaisteko bueno ba, gobernu gobeste gidek bai presio apurra sartzen zioten hala ez dute aisu sobre ministerioa jaitsi berzuen legeak ezendu jaitsi berdituzula eta sabe zer egiten Bai, hori lan egin Bai, eta banonek tipuak egin suena de Sansen Jolastor ultimatumak batazua Sansen, bueno, eh, nik ez dute zer egin go O nio horregiteko Edo, eta hori da, behar zemanau lege hona Ego zer zer egin debekatu jendeak idatxe la cosa, ya si no os me caen y pinchen como un eurri oso, oso potente. <risa> esa, <¿verdad>? Venga, <risa> Eta izango da su enerrua, ah, digurrunen, oh, yeah. su enerrua izango da, Robert Habeck, Anabella Baerbock, su enerrua, comunicabía guste, su en contra, y toda no había acojonado, ¿sí? Eta, Eta erabaki zuten, legea aldatxa. <risa> <Vai>, Egea da, ausardia <risa> ausar es de la izan, beraien, esa guarrieta koat, ¿eh? Eta, ya, perdón, bimila ogeta lauco, Va, bueno, a chereguinzuten lege honetan O sea, Ángela Merkel equipiñetaco clima legean A chereguinzuten verde que es, a chere, bueno. vale, es que Ángela Ángela, sé, ¿no? Senoso... Ángela Es que fíjate, fiana... este... ¿qué alemaníaco a ser? Veste texto en gurú Oso fundamentalista Veste garaibad Vaya, es que nean, <risa> seguro <es que> <risa> RDA co escunta sistema, en <risa> Es gurú a <risa> Eta, es que nean, bueno Clima de la que te den importante, Adam Bueno, esta ministra que es de la ministra Taina ja hor zuten horretan, ez. Eh? Eta eskenik, beste ordoinak ikusten dugu, bueno, ikatxe mea tegiak horrela doaz, kilimaldaketaren legua, legea, malgutxe bat. Venga, hombre. Bueno, Romer Jabekek behintzabasekoan hor bere planan dia. Bere proiektuan dia, zera... Gorda ze planen. <laughs> eh, galdara, gazarekiko gal, egindako galdarak, debe katxe. Erekuntza berrietan, eta eh, bom, bomba, bero bombak Es arte. Arrita. Bueno, va, lege naikus en chuna de la ematen duves. Va, es y te tecnología berribates, bastante eficiente agua. Ah, eficiente agua, uh. gañuda de electricidad de la equin doa, veras, berriz, ver tak, rekinalduz, elicatubes, duzubear, gasa, edo, y cancha, es, ma que a los <risa> va, bueno, y tú te en goberno ahorita y saboteato. Lege, así si en ya, legeori filtrate, el de nago... Eh, Ay, no la da posible, no posible, behartzea la es, guri erabakitzera elektriitatearen eta gasaren claro, artean. Claro. Non dago gure askatasuna? Ro... Pues, eh, lobby fósila, ondo un tatuto koituan liberalak eta así se han, pues bueno, a... <laughs> gataska, que con el gobiernoan Robert Habeck ordurate, con chidas de eta bar, Obama alemana, uh -huh. tu zela, tipo oso intelectual baina bañan liberalan Herrikoia e gainera danez hitz egiten duela Hola, bueno, claro, bueno. Alemania barruan bebaies, Gutxengo bateko kidea, ki ez, danesa. Hori da, justo haut dena koes esbelten Hofstein, bueno, está quitando, os que bueno, tani marka kon eskualde batekoa, Alemaniakin ibasis eh conquistatu zuen 1800 bueno, da la Greta Sapian, no sé, bai, bueno, bai. Seri badago hortik ustezu. Bai. A da egiten, eh, konparatzea danesa Alemanian beltzekin estatutu bate eta baina bueno, bale, bueno, Obama moduko bat eta gobernuanen hasieran ba, figura popular neta tipo engañera Bueno, ni oso si esto da, seguro. Ah, va, eso ona naiz eh. Bueno, vamos a liberar él no labait eres era jugarro eta los dudes valle geori beres, vamos, eso es el dispositivo, eso na serdas, es el isangoreo soy lauchaya, bueno, menchat. Comparaduta me aterriak anditzarekin edo. Bai, <risa> bueno, tecnología batordeskatzea, es beres, mm, es da nesta garesteago, a er, aerotermia supuestamente nada gaso baño merkeago dela. Bai, eperta e e niena merkabu esan gusen, bai, ibarduzula ziren, nint bertzio handiago. Hori da. Etezo nizalatzeko, bai, bueno, etxe berri batean osiko baduzu, bueno, apurra gehiago orde nintu desakezu, eh? Mai, eta da, etxe berria dere kitze dute, la ez ordezkatzea jadea existitzen direnak. Bai, ordezkatzea, ordezkatzea, ordezkatzea, bai, hori ere, sabotea zuziten. <risa> bueno, ba, esan desakegu, ekologiaren ikuspegitik gobernuonen balantzea, ba, oso positiboa es, es dela. Es, es dela, es dela. Berde, dako parlamentari batek, properatzen zuela, Taurus lusera kon misiak, bidaltzea ukaraniena. Ah, bai, bai, bai. Gober, no maqueratzen zuela. bai, bai, bai. Baina, misiak gustiak, moeskusun dugo. bai panzerdanak. Hori, apurat balantzea eh, Asturiasi patxerea, Nabila Baerbock karo, hau, ministresa magin joanen izan zen German Marshall Fund of the United Zeko kidea. Ah, duitu du. Apurat zeitzeko oh, lertzen oh. Natorekin nato daukaten eh, ba, bueno, maitasun arreman hori, es? Bai. Baina bueno, ondana es badua bukatzen, esazken finean zer gertatzen da Bueno, mmm, grosse, bueno, eh es grose es, va, es, semáforo coliciones, va, coalición, va bueno, asténdela, piscachobat y gatzen. Va, vale, la cor, eh, bueno, ultimátuna va botatzen, vale. liberar la cor, va, bueno, eh Robert Onen Legeak saboteatzen. Eeta bai. azken finan guztion honek badaka, nola baiteko lotura ba, Alemaniar er eredu horren agortzearekin ez. azken finan lehen bueno, deskribatu dugu nola ezrederrek. ez lortu zuen e, ba, bueno, Alemaniar miraria ez e, nola lortu zuen ba, Alemaniar ekonomia ba, lokomotora bilakatzea e, baino karo, zer gertatzen da? Alemanya admirari hori zegoela oinarrituta ba, erregai fosilen kontsumo intentsibo batean, eta erregai fosil horiek errusiatik etortzen zinen. Bai, merke, merke, etortzen zinen, gainera. Bai, are gehiago, egoera geopolitikoaren aldaketan abari balgertatu da, izan ere, bueno, Ba, lehen, ¿ves? esan desakegu errederrek politikauek marcha jarten zuen garaian, badala, ba, bueno egoera, ba ketxu bat, es? No la, bueno, bai, gerra batzuk daude, es? beti dago gerra batzuk, es? Ba, gian irakeko gerra, Jugoslaviakoa eh, ba, baina... Afganistán, baina, ba. bueno, estera radia, es? bai, horiak, gerratxoak, es? gerratxoak, kasi gerra kolonialak, es? eta, claro... La industria armamentistikoa apurrat <risa> marchan, bantentzeko. horiak, para... bai, <risa> bai, <risa> ba. azkenian ez da gerra potente, bat, ez da gerra potoloak. Eta gero gainera bai, claro, China seguenor perfil bajuago jugao batekin. Gainera China bilakatzen da gai honetan, ba, Alemaniako eroslean handi bat, es, makineria eroslea, automobilen eroslea, es, Alemaniak bai, bueno, enpresa alema, lemanerak, ba dituzte hor e, fabrikak, fabrika, Eta claro, Historia dena maiera, esaten eh? zuen Fukuyama, ba, galo gertan, eh, hostia ondo doa, la tercera vía al socialismo, esto ni una del posposix... Eta, eh? ya, Estorio, está. Eh? Post eta ya está, eta dena maravillosoa. Baina, bueno, bi kolpe, egon ziren horres, bueno, incluso iru kolpeta zitzegin dezakegu, bi eh, milata sortian, zer gertatuzan, krisi ekonomikoa, hor alemanear ba bere locomotora miragari arriesker, ba... Bueno, haskundean jarraitu zuten, ¿es? Por tanto, Europa Cu Real de Madrid en tardean aurretik eramanzuen, ¿es? Bueno, ta, er zuen, es? bueno, <risa> bueno va a ser de Grecia. Es verdad, bueno, más que en va a ver Horri esker merkeago, yo, no, la gente ahora Grecia con se monumento a que admira. Horría. Más que en va bueno, ser egin zuten, va, ba, va, ba, Realde batzuk eh, bueno, aurretik eramanzitutzen, baño bueno, haskundean jarraitu zuten eta imposatu va, ba, bueno, austeritatearen economic, economía famatu, hori ez? Gai piksoietan, eh? txerri horiek mantendu eh? zituzten, argaldu zituztena hori da, bueno, da. inkluso Alemaniar konstituzioan badago debekatuta administrazioa, ban loet, sorpetzea ba 0,8 amagos baino gehiago hmm. 0,8 amagos dela mierda bat Mai. eta orduan zer gertatzen daba, bueno vale. e, hau badirudi jarraitzen duela baino karo, baldintzak aldatu egiten dira covidaren ostean, txinako merkatua para ver bueno, bueno, exportación en Eros, le, bueno, oso, oso, importante oat, ya os voy a investigar este Gainera, zer da gertatzen dena, autoen ekoizpena, bueno, motel duz doala, ja ez ditugu hainbeste autoekoizten, jendeak ez ditu hainbeste erosten gainera orain jendeak eskatzen du gauza oso arraro bat dala autoelektrikoa, ez? Zer da, hori, ez hori du a dieselarekin. Hori txino haidakite hobeto. Hori txino haidakite hobeto, karo, zer da gertatzen dena, ba, eee... Eh... Alemaniako enpresa automobilistiko gertatzen zaiena da, beraiek beraienko berai, txak oso ondo egite dituztelea, baina auto elektrikoa ez, ez ari oso ondo ateratzen, ez dakite oso ondo nola egin, gainera, esaten dutena da, beraileik kosteak disparatzen zaizkiela, ez? E, auto autoelektrikoa egiteko, orduan, karor, galtzen dute kompetibititatea, mm. batean China, erosle bat izatetik, bueno, gutxiago erosten dit, eta gero gainera, bilakatu da, leia, bueno, leia oso potentea egiten didan herrialde bat, Eh, ya ezin dut erruxiari erregai, bueno, erregai fosillak erosi modu zuzenean. Zagero ze arka. Eruzia dugu ba, indiaren bide. In, indiaren bide, eta zelako <risa> gauzak. Oso zentxuduna, hostia, eh? Hori da, ekoizpen industria la pues bera egin du, eh? Azken finan, nolabait, eh, austeritatearen politiken ondorio zuebai alemaneako azpie egiturak kakairinda daude, es? eh ba trenbideak, eh, internet connexioak, eh ustud, beraien sarearen 180a dagoela eginda kupresko eh kableekin oraindikan, ez? Eh da la barbaridade bat. A, eh bueno, egiteko, con pues, eh, fibra optikoa da 180a, ez? Orduan, pues bueno. Eh gaizkido gaizki eta orduan hor ikusten dugu nola mirakulu mirakulu aremanar hori pues, azten dan, bueno, desinflatzen azten da erortzen, rezesioan erortzen da bi urtez jarraian Alemaniak utzi dio bueno, askunde ekonomikoa eukitzeari eta hor zer gertatzen da ba gobernukideak beraien artean daudela hor Talkan, es? Errua botatzen, es, da, pues, bueno... Ekologista hauen errua, es? Ecolo, Ekologista, eh, si es, zuen da, zaretela libera, lasken askante bat... Es digu, zue gehiago inbertitzen... Hor, da, hor, SP dekoak, daude, como, bueno... Bai, <risa> <risa> <risa> de... se hor konflikto handienak, berdeak eta liberan artean amaitu dute. Bueno, liberak es dute zutela inoiz gehiago gobernatuko berdekin, egia da... Parlamenturik anpo galitunen nien, es, ba, bueno, zaila izan modela, es? Bai, ba, es. Eren ba. itzia zaila egin importa, baina, bueno, bai, gatazka potoloetan. Ez, baina nik ere nahi nahi duen, alderdi berdearen barruan ere, gatazka nahiko potoloak bai, aigon bai. Izan ere, karo, hor lehen aipatu ditugu berbok eta jabek, oiek gobernura sartuzi den, hmm. eta oien ordez sartu zean alderdiaren zuzendaritzara Ricarda Lang eta omiz nauin purr. No direla, mindundi batzuk, <risa> baina mindundi gutzak, inorkes direla, kasurik egin, se protagonismo guztia, gobernuan sartu dirziren, beste bioiekera mandute, eta, eta, karo, naiz eta, naiz eta, ikusi dugun bezala, inkestetan eta alderdi bere, eh, bueno, alderdi berdearen, ba, oñarria den bastante... Eh, Bueno, bastante belifista, ba, otanista. Esakizu, es. otanista. Eh, bueno, eta incluso onartu aldituzte, es, ba, neurri es oso ekolóxico oie, tal. Claro, Ekonomiaren beraka da hori, es, Alemania rakor urduritzen hasten dira. Ekonomiaren beraka baldin badua, uff, horia, Eta incluso, bueno, egia da, neurri berdeekin... E, beraien gazterien zuzendaritzak bueno, dimisio aurkestu zudela, ez? Juntzit bai, bi miagotalaoko iraien gazteantunakundeko zuzendaritzaren parte handienak utzi zuen alderdi bueno, zuzendaritza federal guztiak eta estatuetako gehiengoak ere estatuetako zuzendaritzako gehiengoak geiengoak oraipatu garda ere, kablen esaten zerunen Alemaniarrako zorduri pintzen direla, recesión sartzen direnean Eta horrekin lotuta normal da, xenofobiaren gorakada oso-oso handia Dela eh, Alemanian bizitzan dutena azkenengo urtetan Eta hori ere, bueno, behar ba, dek esan dutena Bueno, egia dago normalean inmigrazioan aldegoen izan garenla Progurek izan garenla Pero bueno, inkesteko lain baldin badiote Iande, inmigrazioan kontra la gola Ba, gina zibergara gero eta gaiago deportatzen Hagean gube bai, ez? Yes? Eta hori ziren, ba, unatel zuten euren sortzi puntuko plan mat esaten ba, bueno, ba, ureke ere deportazioak handitzaren alde zeudela Eta dan, karo, ba alderdi berdeko militancia parte baterako. Baso eskena, saltzen basa alderdi berdena militatzen, ba, zuperatzen da, nahi duzura neurri berdeak, es? Horizante zuten, bueno, hori mm, igual urrengo legislatura. Nahi duzua igual, pues, bakea purbat, es? Bueno, uf, ba. pues, armak, armak, bakea berdin armak. Eta baina ez dixute, bueno, pues, migranteak ere, kampora, deportatuko ditugat ditugun guztia, eta luna zaten bueno, em, agian erratu naiz, alderdi, es? Eta hori da, bueno, esan zutena... E, gaztetako zuzendaritzak gero gainera, gara horretan bertan ere ekialdeko hainbat lan derretan, Baturingia, Sasonia eta Brandenburgon izan ziren hautezkundeak, e, bueno, hoietako bitan iraien eta bestean urrian izan ziren, eta bertan alderdi-lerdearen emaitzak penagarrak izan ziren. Mai, e, batakazo handia. Batakazo hitzugarria, emasunten, bat egia da historikoki, oza, eskenen gurtetan ekialdea izan dela, euren puntu aulena, Baia bueno, hortik ja desagertia parlamentietik ba nai Eta horrek ría. zuen ba, bueno, zu sendaritzako bi oiek, nik ere ghi esan izena, ez dakit. Onartu <laughs> <risa> ezenekin baino enlazai austura metabolikoa dago datu hori emateko ba dimintu bai, bai, zuten uko egin zioeten, beraien postuari eta, ba, bueno, prozezu berri bat e, asizan martzan hor berdeen barruan, es, kongresua erabakitzea direktiba berri eta hor, atera dira Franziska Franziska Branten uh -huh. ezakitun da, da oskatzen ezakitun da, ez da, da oskatzen dala eh, bueno, nahiko pertsona aparateroa dugu mm. denagatik badala realiste edena realiste claro, hau a... da Robert Jabe eh, eskuñeko eskua dena hori da eh, badago gobernu anzartuta dago da eh, secretaria de estado hori economía ministerial hori da onegue bai esan zuen zeu zer ucranialen enguroan bastante <susurr> eta gero eh, Félix Banazak, banazak. Mm -hmm. eh, Badala, bueno, gaste Aktivista, es sektorek como gasteago Bat, mm -hmm. es como, bueno, izan alzala Como piskat jatorragoa, es aurpegi Politagoa claro. es, es bai, arrazoia daukatez bai, Ni berritzeran atora Oasuntoa eh, bai, Osa, ikusten dugunez hartu dute pues, Aparateroat, eta beste bat Bueno, ez dirudien aparatero agintzeko bat, sego. agintxeko eta beste apurra Ba, bueno. Bak, eh... Bela, bueno, dena den, gainera Lehen esan duzu moduan Azkenen hauek Tampoko pinta mucho Berria Eres Eta hor Importanteena Hizanda Orenguan ere Anabella Verbo Eta Robert Jabeken Arteko Ahor eh, A ver Kitate tu Que me yo Era pura conflictori Eta nolabait Bimilla gota Bata nadoztu zuten Anabella izango Kizango zera Candidatoa Baina truquean Robert Jabeken Kizango zera aukera Bimilla Ogeta Robert Jabeken Txako Orengua Hizanda Bere Aukera handia Bera Obama Obama alemanera Alemanera <risa> Edan, bueno, ba, bera, bera izan da, kampaina eh, burua hautezkunde hauetan. Asi zuen kampaina sukalde batetiko, ba, bueno, discurso bat, ematen? Ba. <laughs> esan zuen dago, iemosela, sukalde, sukalde. Alemanina osoba, konbentzitzen. Bueno, badiru dien, maitxak esdirera oso onak izan. Es, bueno, hor, eh, ba. Ja, esan du bere txera joan. Ba. Bueno, es, es bakat, es ba. esan du, esan bere txera joan. Esan du, hartuko, kargo importante, karo. Es duen eh, aitzakkan hasikogara deskribatzenapurtzen naiz. Agian baiiz. Agian jendeak konparaketa egiteko ez konparata interesgarra izan daiteke aipatu ditzazkegu bi mila mm -hmm. eta hogeita eh, oh, okay, e, eta bimila gogeita bostekoak. ez konparata egiteko. Eta San bera dago karo, o sea, Aleberdeak ez basetoztela bi.000ta he betzenan eta bi eta hogeita batean, emaitza oso onak eukitzetik bai lander, landersetan eta baita ere eh, Europea araut ara eta inkeztetan momentu ere lenin lehen indarra moduan agapten ziren, oh, euneko orida. eta bosta hori lortu dela mugimendu klimatikoaren momentu handia es, 2000 asortzi 2000 berenetzi eta horreuk izuten bueno, handipen maila oso handi bat eh, berdeek ez? hori da, hor duan, komparaketa egiten es 2008 batean es SPDak aterazuen euneko hogeita bosta komo saspi eta 2008 hogeita bostean ateratu euneko amaseia komalau. Bez? Ikusten dugu, ba, bueno, berez 2008 batekoa izan zela emaitza oso txarra? Ba, ira basit zutenla, baina, bueno, historia modernako bigarren emaitza txarra izan zuten. Karo, baina prestatu garziren 2008 bateko orako. Zortu <laughs> zutenla, 2008, lauro geta sarspitik emaiza emaitza na. Es, Milla sorchireunda La otra, se ha que está aquí todo es andando al lema Duela en la berroga y urteticos Bismarck Ilegalización Bueno, eh, nazismo a Le mundo guerra costisivo A USPD, KPD, Aorti, Costi, a mundo Ustia, bueno Ongara joietan, maitxabe olotzen dituzten, gaur egun baino. Ai, hau ektuaz, desplome tras desplome, ja. baino hor daude, eh? aguantatzen, ai. aguantatzen. Eta gobernuan, seguraski, ai, berreino, ai, grose koalizion batean. Eh, gero, eukiko genuke CDU, es? Eh, 2008 batean, atera zuela, euneko geitalau, koma eh, zero saspi bat, es? Mm -hmm. Bastante, bueno, duina. Eh, eta 2008 bostean, atera du, Bi, eh, euneko hogeita sortzi koma bost, bat, ez? Ma, ilenengo indarra, ere ekere, ba, garai nahiko txar batean daude. Orokoran bi partizmo alemanianra, ez da euneko berrotamarrena edendu. Da, bi garai oso oso txarretan historikoki. bigarren garren mundu geratikona, lortu dituzten emaitxa txarrenak dira biak, biak batuta. Zede duke gira emaitxa txarra gokik dituela, baina, okezbanagoren historikoko hirugarren emaitza txarrena izan dau, beraz? Ma, eta, honek gutxienez, bueno, urrengo indarrari, Kasi-kasi bikoiztu egiten dio. Baina bueno, ala ere. E, gero, irugarren eukiko genu que eh? 2008 batean diegrunen, gure berde mm -hmm. maiteak. ez Atera zutela euneko amalau komairuro geita amabos bat. Mm -hmm. Eta... Ba, historiako maitza honena. Er, historiako maitza honena, hori da. Eta, ba, aurtengo hautezkundetan atera dute euneko amaika koma iruro bat. Bai, berak kada... aipagarria, egia da, bueno, espeda egin konparatzen badugu, ba, oberto, atera direla, hori, peradeak bai. ez. Que... Egia da, milloi bat botu galdu dutela bidetik, baina, bueno, hor, aguantando. E... FDP, e, alderdi liberala, liberala bai, hauek turbokapitalistak, e, 2008 batean, atera zuten, euneko amaika bat, emaitza oso onak. maitxa bastante onak, beraien alderdi naskagarrirako, <laughs> eta 2008a bostean sorionez euneko lau bat atera dute eta parlamentutik kanpo gelditu dira Aure, euneko bosteko mugauri ez zutenak ogen ditut eta beraz ba, bueno, ez zuten berdekin paktatu nahi baina ezingo dute inorekin paktatu ez hori da izorratu daitezela <risa> eh, gerukiko genuke eh, AFD ateratik eh. furttoitz Deutschland, Eh, po, eskuin moturreko, eskuin moturreko alderdi, alderdi bastante txungo bat. Bai, gain es oso oso indartzkoa. Eh? Bai, bastante etnonacionalismo chungo bat manejatzen dutena. Bai, en bad bueno, pues, neonazian ibilitakoak Bai. Gero Pokeria Maya bai, bastante potente, <laughs> e, hauek 2021ean ateratzen 110ra, uh -huh. ¿es? Eta Manacismo ba, ti que es komoturane maitza honena. Bai, eta lehen okartu egin naiz, ze hauek dizan dira aurten bigarren indarra aterra Oria. dutelako euneko hogeia bai, euneko hogei bai, bat, bikoiztu dute bai, bai, bai. bai, bai. beraien emaitza bai e, eta azkenik eukiko genuke di elinke ez, mm -hmm. ezkerra e, 2008 batean, atera zutela euneko laua euneko laua komasortzi lau koma lortu zuten parlamentura sartzea hor badagoen subterfugio bat, alemanieko lege elektoralean esaten dizuna iru mandato direkto lortzen baituzu, hiru parlamentario zuzenki aukeratzen baituzte euren distrituan orduan euneko bostera elduez arren lortu alduzula parlamentura sartzea. Ta hor, hori, ba, bono, eta kompentsatoria eskuratzea. Hori, eta hor, dilinke, ba, eh, dilinke da koalizio bat, ba, bere garaian sortuzen koalizio batetik, ez pedaren ez dizio bat eh, mendebaldekoa gei eh, ekialdeko, aldeareti sozialista unifikatuaren rekonversiba, hori ak. da, eta ekialdean historikoki, nahiko pizu handia eukidu, eta gaur egun oraindik ere Berlin ekialdean eh, indarambia dauka Leipzig genere bai, eta bueno, orduan horrela lortuz zuten 2008a batean ah. ba, bueno, eh, salbarluz muebles ba, hauek ere aurten emaitzak bikoistea lortu dute eta euneko sorti koma saspi kasi sorti koma sorti bat lortu dute ba, nahiko ipakarrizen da artean lortu duten indarra, eta Berlinen, lehenengo indarra izatea lortu dutela. Hori da, Ordan ikusten dugu, penalizazio nabaria du dela, ez, koalizio, koalizio semáforo. Na, anek? ikusi dugu espedeak, mila sortzintan, lolo eta saspitik, emaitza txarrenak, liberalak, parlamentutik kanpo egia da, bimila, 2000... eta maikan, eh, lortu zutela parlamentutik kampo egotea, baina, bueno, eh, da, bigarren aldia, bigarren mundu gerranen ostetik, parlamentutik kampo egitzen direla, Naiko ipagreia, eta berdeak, bueno, apurratu beto aguantatu dute, baina... Bai, esper espero zen batakazoa, baino, bastante obeo, beto batea dira, ez? Horri da, eskenan, pues es que gano, ba... Ba, estak ego sondo zenla, baina... Batematek aguantatu berson, ez? Bai, bate bate <laughs> batematek aguantatu berson, bain. bai. Bai, Egi, egia da, hauek, lortu zutela, ez? Koalizioa desintegratzen zegoen momentutan, banola baiteko perfil bajutxu bat, ez? Lortzea, ez? Hor batez ere, eta nik uste horregatik penalizatu zaiela hainbestez liberalak izan ziren hainbesteko hori aspavientoak eta después pues nosotros dimitimos no sé qué tal Ba eta bueno quiero iku dutorre ere historikoki Alemania enpenhin eta berriro en probatzen digu moduan, ba, eskuin muturrak normalan boto gartzen ditu alderdi liberala normalan zorgatzen du era batez hori bueno, ikusi zen DPRrekin eta bar. E bai marreko errepublikan eta orain nahi ikusten asean ez pedeko boto emaile pillo-pillo bat alternatifun toitz lanera joan diren, nahi gaute kapitalismoak gehi xenofobia eh. hori, hori da, askanean sezki ba, urduri jartzen diren alemania roiek ba, askotan liberdak dira bai, baina urduan hori bueno, pues, ikusten dugu zetan berdek hori bai, go dute gobernuan jarraitu hori asken momentura arte gonsinen salantzak zara eh, bagen egt hori dirinkeren ez dizio burua, bueno, alderdi abera bere izanarekin eh, deitzen da May, bueno, Podemosek bere gara jenerizan besala eh? <laughs> fundinkzara baganez deitzen da, bueno, ba, gonsen eh, sartu esartu eh, raske momentura arte eta sartu izan balit koalizio eh, handia zen naikoa izango eh, gobernosetxe gordon horberdeak posposizeu den horrober jabe oh, <laughs> berrio sartuko gara animo <laughs> sara <laughs> Igual, Jaquim, izan barute, berari emango zioten voto, ere? Voto eren badu, ere? Baina, eh. eskena, bueno, esen sartu 0,0 iru desimen gaitik, eta orduan, badiro yko handiarekin nahikoa naikoa izango dela, eta beraz, berdek, esingutela, gobernuan jarraitu, Espena bat eh, armagintza induzten izan ere, eh, eurek, euren el programa eleitoran, esaten zuten... E, bueno, erabatado zeudela otanarekin eta otanen kompromisokin, eta hor duan, eldu behar zela euneko biko gaztura. helduko zela, baina ez bakarrik hori. Hori gainditu behar zela esko gaitik, Mai. eta berzi haipatzetutan euneko iru komagozteko zifra. Hor bueno, armagintzen berenzak eraginan pura tristeko gongodira. Dena den, bueno, superatzen dugu CDU eta ESP-deko gobernuan ene, egu gautela, baina... Bueno, ahora... hauek, ha esatera, hau esan zuen hauek, hauek, hauek, hauek, hauek, hauek, hauek, hauek, hauek, hauek, haue ba, ba etropak. eta bueno eh estaba que mi silla estaba bai bai eta hain zuzen ere orain dela gutxe egondira negociaketak, es eh, Estatu batuaren eta Rusiaren artean Ukrainako gerra dela eta ba eh, esan, eh, honek berbokek esan du Ez eh, es gaitezela erori Europa Rock ba que falchuetan. Au <risa> da la ba guerra. Ba guerra. Mo <risa> tanto dira ole bren. Está bueno, single es outer leyenda de porta tú. Hm, mm, segura ski es que uno. De que ingoute, bueno, normal. Ay, bye bye bye. Bueno, horas que enfiñan ya... Merkel saiatu zan, ba, alemaniak dituen beste arazoetako bat da, le, eskulan kualifikatuaren... Bueno, falta. Falta, ez? Azkenean errealdea... Bueno, kualifikatuaz egin eskualifikatu. Bueno, se, ba, bebai, egia zan, denetarik falta zaios, er, bueno, errealde bastante zaharkitua da, eta orduan ba, behar dutez, eskulan gehiago, lan indar gehiago, eta ba, berak ere garaian, saiatu zan egiten hori pues, politika ba, migratorio ba, malguago bat, Erakartzeko Siriatik egin mata refusiatu jasosituzten Erakartzeko, jendea ez, venga Eto riona lan egitera eta gure kapitalismo elikatzera baino pues, hori ya En ekonomian pora txarto dana, ya Bueno, bueno ya ez dain beharrezko Horain vueltatu alzarete Hori, da, orduan, ba, bueno, e, jasaiua izten joan gaitezke, esapurra kontatzen, zelan alderdi, pacifista, ekologista, ba, bihurtu den gaur egun, ba, natoren defendatza, zutsuen, eta bat, egia den denaren, nato, ja, ba, bueno, de, desfasatuta, kilitzen ari, dere, eure jarraitzen dute, Bye. hori, defendatzen, industria militarra, defendatzen, intermentzio militarrak, eta, bueno, ekologismo galitu dapurat, digarren plano baten, eta beti ere, Ba, bueno, reol, politika den de ikuspegitik lan duz, ba, industrian interesen alde egiten eta, bueno, pues, bai, apur bat teknologia berria sustatuz, baina beti ere bermatuz, industria alemanaren interesa lehen lerroan dagoela. Eta azken aldaketa izan da ere, ba, bueno, migraziorekiko zeukaten ikuspegit liberala ba, bueno, apur bat, barkutik bera bota dutela ikusi dutelako momentu honetan es de la Ez es de la rentagarria, no? rentagarria electrónica, da bueno, va, ba, sacrifica dute, es garraitu zapuru andik uste. Joska Fischer Ibilbide politikoa de política. Itzalandia. Bai, eta badirudi, ba, Alderdi Berdeko lider berriak, saietzen direla bera emulatzen, es, ba, bai. Robert Habeck, ja Sanduela Lennerow, chico duela. Le gana Senbademora be harko du empresa Potolomatic vera contratatzeko ez energiki de hoy en segunda anamela verbo que con indiques du argito vera sereguingo duen Ba bai zer sereguingo Ekauna fundazioen batorti que do naiko duena mera ni mera ficha tu Ma bueno, eh esingo... <risa> <risa> Ma, bueno, hagi un demón gara taku weltatzen madira, momentu no maten estatua tako gobernuraz. Ma, hi, beraz, hor, ikusten dugunada, bueno, geratu denako ez, eh, alderdi berdea geratu da, ba, bueno, la urbil dual kozala, nolaite satearen bere ideologia, Ba, iruko entzeptu ekin, eh? Autoelektrikoa Alemanian prausitutako auto Alemanian prausitutako, baina hau agian eroriko saile bai eh? eta esango du, bueno, pff, eske Volkswagen ekesindu egin autoelektriko eriko orduan, bueno, diesela gero, bigarne izango zan, dieta vegetarianoa bazken fina, bai, bueno e, aragi kontsumua jitzi barra e, emisioa, bai, agian hau emisioak emisioa modu bakarra lortuko duten modu karrek zan, ba, da? Eza, ikatza jarraitu barru. Ikatza, bai ikatza, bai. Eta, azken ni otanismo zutsua. Baina, eskenean, bueno, armek bakea ekarri albaute, zer gaitik ezin eh, godigute klimaldaketarako soluzioa ekarri ez? hori da. da benetako soluzioa. Eta hau, sarrean esaten genuen bezala, bada alderdi ekologista bat nola ez eraikitzearen manuala, esken eh, eh, finan. Ikusten dugulako, sortzen duzula, alderdi bat nola bait, ez dakana atzean eser, ez, ez ideologiko ki, ba bueno, ekologismoa bueno, ez dago nola ornituta bere, bere izatean, es, ekologismoa, ideologia bat bezala, baizik eta behar duzula beste zeo zer mamitzen duena, ez. Agian marxismo. Baina, bueno, azken finan, zuk ezbaldin badakazu horrelakorik hori, ezbaldin badakazu atzetik mamitzen dizun beste zer, pues, zertan erortzen zara, ba, sistemikoa den horretan. Es. Eta, hauen ba, kasuan... Prentza burgesetik... Eh, ba, en no, hori pas. da, pues, azken finan, jode, ba, alderdi, alderdi bat bilakatzen zaren enean, zuri interesa, pues, ba da... Bueno, irabastea, iraastea, gobernua, Gobernu bai botere kuota eskuratzea eta berez hori ikusten duguna jende honen atzean ez dagoela ezer. her. Badirela la nada. Bai, Marsanaien jarraitzaien, diren. Horria. No hau dia ni en baina Baña gobernua sartzeko aldatu bar da ituz. Bueno, pues es en fin, la sa llegó interesa izango dugula buruan esto. Horria. Eta bueno, va ba, saioa hizteko, ez daukagu hemen abesti bat, ez? Txalan eh... deskribatuko zenuke, abesti hori ingorka? Hainik deskribatuko nuke erreako klásiko batez eta abesti politonekin Música <totipa> Was wollen wir trinken dieser Kampf war lang was wollen wir trinken auf diesen Sieg Was wollen wir trinken dieser Kampf war lang was wollen wir trinken auf diesen Sieg? Am roten Platz steht Karl Wallan. auf unsere Sache stößt er mit uns an wir trinken auf Louis Karl Am roten Platz steht Karl auf unsere Sache. braucht uns alle Mann dann wieder die Arbeit die sich lohnt dann wieder die Arbeit braucht uns hat denn man dann wieder die Arbeit die sich lohnt sie fordert kraft sie macht uns stark für unsere sache dass sie weitergeht für unsere solidarität sie fordert kraft sie macht uns stark für unsere sache dass sie weitergeht für once the